17. fejezet. Naplóbejegyzés, 192. szó. azt a kurva, visszajönnek értem, azt sem tudom, mit mondjak. Hát teljesen teljesen elérzékenyültem. Egy rakás dolgom van, mielőtt felszállok a hazavezető buszra. Nem tudnak bolygó körüli pályára állni, úgyhogy ha nem leszek az űrben, akkor tovább repülnek, csak integetni tudok majd nekik. El kell jutnom az Ériz 4 MFA-jéhez. Míg a Náza is így gondolja, és ha a Náza dadusai egy 3200 kilométeres földutat javasolnak, <tudod>, tudod, hogy baj van. Jövök már elli. Persze, nem most rögtön, még el kell végeznem az említett nagyrakás munkát. A visszaszerzése egy gyors kirándulás volt ahhoz az Eposzi utazáshoz képest, aminek most nézek elébe. Akkor megúsztam fél megoldásokkal, mert csak 18 szólt kellett túlélnem, de ezúttal más a helyzet. A Pathfinder úton átlag 80 kilométert haladtam egy szól alatt. Ha az ki a, a Perelli felé is ilyen jól teljesítek, az út 40 szólik tart majd. A biztonság kedvéért számoljunk 50 vel De nem csak az utazásról van szó. Ha megérkezem, tábort kell vernem, és el kell végeznem egy csomó módosítást az MF-én. A náza szerint ezek nagyjából 30 szót vesznek majd igénybe, de a biztonság kedvéért számoljunk 45-tel. Az összesen 100 szól, mert a 95 üvölt a felkerekítésért. Tehát 100 szót kell túlélnem alakon kívül. És mi van az MF-ével? Hallom a kérdésed, lázas képzeletemben. Lesznek benne készletek, nem? Legalább levegő és víz? Nem. Lószár se lesz benne. Vannak levegő tartájai, viszont azok üresek. Egy ériz küldetésnek amúgy is rengeteg O2-re és N2-re van szüksége, mi értelme lenne az mf vel küldeni őket. Egyszerűbb, ha a legénység a tölti fel az MFA-t. Szerencsére a tervnek megfelelően Martinez ezt már az első szolom megtette. Az elrepülés az 549. szólón lesz, tehát legkésőbb 449-en el kell indulnom. Ez azt jelenti, hogy 257 szólón hogy összekapjam magam. Hosszú időnek tűnik mi? Ez alatt kell módosítanom a marsjárót, hogy el tudja szállítani a nagy hármast, a légkörszabályozót, az oxigénátort és a víz visszanyerőt. Mindegyiknek nyomás alatti térben kell lennie, de a marsjáró nem elég nagy hozzá háromnak folyamatosan működnie kell, de a marsjáró akuiban ehhez nincs elég nafta. A marsjárónak ezen kívül el kell raktároznia az összes élelmemet, valamint vizemet, a napelemeket, az extra akukat, a szerszámaimat, a pótalkatrészeket és a Pathfinder-t. Mint a názával való egyetlen kommunikációs eszközöm, a Pathfinder a tetőn fog utazni, mint klempet nagy. Sok probléma vár megoldásra, de sok okos ember áll hozzá rendelkezésemre. Lényegében az egész földbolygó. A náza még dolgozik a részleteken, de az ötlet lényege az, hogy mindkét marsjárót használjuk. Az egyikben utazni fogok, a másik a teherszállító utánfutóm lesz. Az utánfutón strukturális változásokat kell eszközölnöm, és a strukturális változás alatt azt értem, hogy nagy lyukat kell vágnom a burkolatába. Utána már el tudom helyezni benne a nagy hármast, a lyukat pedig többé kevésbé lezárom a laponyvájával. Felfúvódik majd, ha nyomás lehelyezem a marsjárót, de ki fog tartani. Hogyan fogok kivágni egy nagy darabot a marsjáró borkolatából? Hehehehe. ez bájos asszisztensem Venkat Kapur fejti ki. 1438 GPL Biztosan tölöd rajta a fejed, hogy tudsz lyukat vágni a marsjáróba. A kísérleteink szerint a szikla, mint a fúró, a fej minimális elhasználódásával áthatol a burkolaton. A sziklák keményebbek, mint a karbon kompozit. Egy sorba fúrod a lyukakat, a köztük levő részeket pedig kivésed. Remélem szeretsz fúrni. A fúrófej 1 cm széles, a lyukak közt 0,5 cm lesz, a teljes vágás hossza pedig 11,4 cm. Az 760 jukat jelent, és mindegyiket 160 másodpercbe telik kifúrni. A probléma, a fúrókat nem szerelési munkálatokra tervezték, hanem gyors mintavételekre. Ezért az akkut csak 240 másodpercig bírja. Két fúrod van, de még így is csak három lyukkal tudsz végezni, mielőtt újra kellene töltened ezeket, és az 41 percig tart. Ez összesen 173 órányi munka, ami napi 8 órára limitált evával 21 napnyi fúrás. Túl sok, és minden más ötletünk a vágási sikerén múlik. Ha az nem jön össze, új ötletekkel kell előállnunk. Ezért a fúrót közvetlenül rá kell kötnöd a lak áramellátására. A fúró 28,8 voltról megy, és 9 ampert fogyaszt, ez pedig csak a marsjáró újratöltő vezetékei bírják el. Azok megbírkóznak 36 voltal, és legfeljebb 10 amperrel, és mivel kettő van belőlük, elviseljük, ha az egyiket átalakítod. Küldünk majd instrukciókat arról, hogyan csökkentsd a feszültséget, és hogyan illesz egy megszakítót a vezetékbe. De biztos vagyok benne, hogy egyébként is tudod. Hónap magas feszültségű árammal fogok játszadozni. Kizárt, hogy rosszul süljön el. Naplóbejegyzés 193. szól. Ma annak ellenére sikerült nem megölnöm magam, hogy magas feszültségű árammal dolgoztam. Jó, ennyire nem volt izgalmas a dolog. Először is leválasztottam a vezetékeket. A marsjáró újratöltő kábeléből az instrukcióknak megfelelően áramforrást csináltam a fúróhoz. A helyes feszültség beállítása csak ellenállások szimpla hozzáadásán múlt, amiből pedig bővebb van az elektronikai készletemben. El kellett készítenem a saját 9 amperes megszakítómat, amihez párhuzamosan összekötöttem három darab 3 amperes megszakítót. Kizárt, hogy 9 amper átjusson ezen anélkül, hogy egymás után mind a hármat kioldja. Ezután újra kellett drótoznom a fúrót. Nagyjából ugyanazt csináltam, mint a pathfinder -ről. vagyis kivettem belőle az akut, és helyettesítettem egy vezetékkel a lakból. Csak most sokkal könnyebben ment. A Pathfinder túl nagy volt ahhoz, hogy bevigyem a légzsilipen, ezért az egész újradótozást kint kellett megoldanom. Végeztél már elektronikai munkát skafanderben? Szarmeló. Még egy munkaállomást is össze kellett tákornom az emele álványaiból. Emlékszel? Akárhogy is a fúró könnyedén átfért a légzslippen, elvégre csak egy méter magas és légkalapács formájú. Álva végeztük vele mint a mintagyűjtést, mint az Apollo asztronótái. És ellentétben a Pathfinder-es babramunkámmal ezúttal rendelkezésemre állt a fúró teljes tervrajza. Eltávolítottam az akut, bekötöttem a helyére a hálózati feszültséget, majd kivittem az egészet, rácsatlakoztattam a marsjáró újratöltőjére és beindítottam. Remekül bevált. A fúrófej önfeled boldogsággal pörgött. Valahogy sikerült elsőre jól csinálnom, bár milyenleg belül biztos voltam benne, hogy az egészet rövidre zárom. És még dél sem volt. Hát gondoltam, miért ne kezdjek azonnal fúrni. 10 óra 7 perc. Vátni. Hálózati feszültség módosítása kész. Bekötöttem az egyik fúróba, remekül működik. Még messze van a naplemente. küld leírást a lyukról, amit vágnom kell. 10-25 GPL. Örömmel hallom. A vágás megkezdése is jó hír. Csak hogy tisztázzuk, a módosításokat az egyes marsjáróhoz küldjük, amit mi utánfutónak neveztünk el. A kettes marsjáró, amit a Pathfinder úthoz módosították, Egyelőre maradjon, ahogy van. A tetőből kell kivenned egy darabot, a előtt, a jármű végénél. A lyuknak legalább 2,5 méter hosszúnak kell lennie a nyomótartály teljes, 2 méteres szélességében. Mielőtt hozzálátsz, rajzold rá a vágás helyét az utánfutóra, és pozícionáld úgy a járművet, hogy lássa a patványdej kamerája. Szólunk, ha jó a beállítás. 10 óra 43. Vátni. Vettem, csináljatok egy képet 11.30-kor, ha addig nem hallotok felőlem. A marsjárókat összeköthetőre tervezték, hogy el tudják vontatni egymást. Így megmentheted a társadat, ha elszabadul a pokol, és ugyanezen okból a levegőjük is megosztható egy közéjük lesztett tömlővel. Ezzel közössé tehetem a két jármű atmoszféráját. Az utánfutóból már rég kiloptam az akut, úgyhogy nem képes a saját erejéből mozogni. Rárögzítettem a csodálatosan átalakított marsjáromra, és a pathfinder közelébe vontattam. Venkat azt mondta, rajzoljam rá a vágás helyét, de elmulasztotta közölni, hogy mivel. Nem, mintha lenne a felszínen is működő filztollam. Szóval szétszedtem Martinez hálóhelyét. Ezek lényegében függő ágyak. Pihekönnyű anyagból lazán, kényelmesre font alvó alkalmatosságok. Ha marsra küldesz valamit, minden gram számít. Kibogoztam Martinez ágyát, és kivittem magammal a fonalat, majd ráragasztottam az utánfutó azon részére, ahol vágni akarta. Igen, na náhogy a ragasztószalag szinte teljes vákumban is működik. A ragasztószalag bárhol működik. A ragasztószalag mágia, amit bálványozni kellene. Tudom, mi jár a náza fejében. Az utánfutó van egy légzsilip, amivel nem fogunk szórakozni. A lyuk pont előtte lesz, és bőve jut benne hely a nagy hármasnak. Fogalmam sincs, miként tervezi a náza áram alatt tartani a nagy hármas napi 24 és fél órán át, úgyhogy még a haladásra is maradjon energia. Lefogadom, hogy még ők sem tudják. De van eszük. Ki fognak találni valamit. 11.49. GPL. Amennyit látunk a tervezett lyukból, az szerint minden oké. Okay. Feltételezzük, hogy a másik oldal ugyanolyan. Kezdhetsz húrni. 12.07. Vátni. Durván, ahogy a csajok szeretik. 12.25. JPL. Ne már, Mark! Kezdetnek kijereztettem a nyomást az utánfutóból. Hívj, őrültnek, de nem akartam, hogy a fúró belerobbannjon az arcomba. Aztán el kellett döntenem, hogy hol kezdjek fúrni. Gondoltam, az én oldalamon lesz a legkönnyebb. Tévedtem. Jobb lett volna a tetőn kezdeni. Az oldalán problémás volt dolgozni, mert a fúrót a talajjal párhuzamosan kellett tartanom, és most nem a faterot Black and decker beszélünk. Ez a cucc egy méter hosszú, és csak a nyelénél lehet biztonságosan megfogni. Bajos volt rávenni, hogy belemarjon az anyagba. Hiába nyomtam neki a burkolatnak, amikor bekapcsoltam, a fej mindenfelé elvándorolt. Ezért fogtam az én megbízható kalapácsomat és csavarhúzómat, és néhány ütéssel csináltam egy kis horpadást a karbon kompozíción. Ebbe már bele tudott ülni a fúrófej, úgyhogy végre tudtam haladni vele. Ahogy a náza megjósolta, nagyjából két és fél percbe telt egy teljes kifúrása. Megismételtem a folyamatot a másik lyukkal, és most már sokkal simábban ment. A harmadik után felvillant a fúró túlmelegedést jelző lámpa. Szegény ország nem arra tervezték, hogy huzamosabb ideig folyamatosan működjön. Szerencsére érzékelte a túlmelegedést, és figyelmeztetett, úgyhogy pár percre neki támasztottam a munkaállomásnak, hogy lehűljön. Egy valamit meg kell adni a marsnak, rohadtul hideg. A ritka atmoszféra nem vezeti valami jól a hőt, viszont idővel mindent lehűt. A fúró burkolatát már eltávolítottam korábban, a vezetéknek be kellett jutnia valahol. Ennek pedig az volt a kellemes mellékhatása, hogy a fúró még gyorsabban lehűlt. Másrészt viszont alaposan ki kell tisztítanom néhány óránként, ahogy a homok összegyűlik rajta. 17 óráig, amikor a nap nyugszik, 75 lyukat fúrtak. Kezdetnek nem rossz, de még rengeteg van hátra. Előbb-utóbb, valószínűleg már holnap, olyan helyeken kell majd lyukakat fúrnom, amiket a talajon állva nem érekel. úgyhogy szükségem lesz valamire, amire felléphetek. Nem használhatom a munkaállásomat, mert a Pathfinder van rajta, és az az utolsó, amivel vacakolni akarok. Viszont van még három landuló lábom az mf ből biztos tudok csinálni belőlük egy rámpát vagy valamit. Mára ennyi volt. Ma este egy egész adag vacsorát eszem. Ó, oh, igen, bizony. Vagy megmentenek az 549. szólon, vagy meghalok. Ez azt jelenti, hogy van 35 napnyi extra élelme. Megengedhetek magamnak egy kis kényeztetést. Naplóbejegyzés 194. szól Átlag három és fél percenként fúrok ki egy lyukat, és ebben benne vannak a szerszám lehüléséhez szükséges időnkénti szünetek is. Ezt egy egész napi fúrás után kalkuláltam ki. Nyolcórányi unalmas, fizikálisan megerőltető munkát követően 137 lyukat tudtam felmutatni. Kiderült, hogy könnyen meg tudom oldani az el nem érhető helyek problémáját is. Nem kellett módosítanom hozzá egy landolóállványt, elég volt ráállnom valamire. Egy geológiai mintatárolót, másnéven dobozt, használtam. Ha nem állnék kapcsolatban a Názával, többet dolgoznék napi nyolc óránál. Akár tíz órát is kintölthetnék, mielőtt egyáltalán elkezdené fogyasztani a vészhelyzeti levegőt. De a Náza tele van aggodalmaskodó nagymamákkal, akik nem akarják, hogy az tovább maradjak. A mai munkám után a teljes vágás negyedével vagyok meg, legalábbis a fúrás részének az negyedével. Ha azzal végeztem, még ki kell feszegetnem 759 kis burkolatdarabot, és még nem tudom, mit fog szólni ehhez ez a karbonkompozit. De a názánál addigra ezerszer kipróbálják a műveletet, és majd megmondják, hogyan lehet a legjobban elvégezni. A lényeg, hogy ilyen iramban még négy szónyi döglesztően unalmas munkámba kerül a fúrás befejezése. Közben megnéztem Louis' összes facak 70-es évekbeli tévésorozatát, és elolvastam Johansen összes krimiét. Már a többiek cuccain is végigmentem szórakozási formákat keresve, de Fogel dolgai németül voltak, peg csak orvosi magazinokat pakolt be, ez meg egyáltalán nem hozott semmit. Annyira unatkoztam, hogy úgy döntöttem, választok magamnak egy fő címzenét. Valami szituációhoz illőtt, aminek persze Louise Istenverte 70-es évek gyűjteményéből kell jönnie, máskülönben egyszerűen nem volna helyes. Van egy csomó nagyszerű jelöltem. Life on Mars, David bowie -tól. A Rocketman Elton John-tól, Alone Again Naturally Gilberto sullivan -től. De végül a Bee Gees Alive-ja mellett döntöttem. Naplóba jegyzés 195. szó Újabb nap, újabb lyukak. Ezúttal 145. Egyre jobb vagyok. Megvan a fele, és már veszettül unom. Viszont legalább venkád küld nekem bátorító üzeneteket, hogy felvidítson. 17 óra 12. Watnyi. Ma 145 lyukkal végeztem. Összesen 357-nél tartok. 1731. JPL Azt hittük, a többel kész leszel. Öcs. Na mindegy, éjjel továbbra is unatkozom. Gondolom ez jó. A lakkal minden rendben van, van terv a megmentésemre, a fizikai munkától pedig csodálatosan alszom. Hiányzik a burgonyák gondozása. A lak nem ugyanaz nélkülük. Még mindig földhever mindenfelé, mert semmi értelme kihordani. Mivel nem volt más dolgom, futtattam rajta pártesztet, és hihetetlen, de a baktériumok egy része életben maradt. A populáció erős és gyarapodik. Azért ez lenyűgöző, ha belegondolsz, hogy több mint 24 óránál csak nem teljes vákumnak és sarkör alatti hőmérsékletnek voltak kitéve. Úgy képzelem, hogy a baktériumok egy része körül jégzsákok képződtek, aminek köszönhetően maradt nekik egy buborékni túlélhető nyomás, a hideg pedig nem volt elég, hogy mindannyiukat kinyírja. Több millió baktériumról van szó, és egynek a túlélése elég, hogy meggátolja a kihalást. Az élet rendkívül szívós. Ők sem akarnak jobban meghalni, mint én. Napló bejegyzés 196. szól. Elbasztam. csúnyán elbasztam. Olyan hibát követtem el, amivel belehalhatok. Mint mindig 8 óra 45 körül kezdtem az evámat. Fogtam a kalapácsomat, meg a csavarhúzómat, és elkezdtem behorpaszgatni az utánfutó burkolatát. Frusztráló minden fúrás előtt a horpasztással foglalkozni, ezért inkább egyszerre csinálom meg mindet. Miután végeztem 150-nel, hé, optimista vagyok, munkához láttam. Ugyanúgy, mint tegnap vagy tegnap előtt. Átfúrás, következőjük. Átfúrás, következőjük. A harmadik átfúrás után letenni a fúrót, hogy hűljön egy kicsit, és ezt ismételgetni újra és újra ebédig. Tizenkettőkor szünetet tartottam. Ettem egy jót a lakban, és sakkoztam kicsit a számítógéppel. szétrugta a segge. Aztán újra kimentem, hogy elvégezzem a nap második eváját. Pusztulásom 13 óra 31-kor következett be. Ezt akkor még nem tudtam. Az élet legrosszabb pillanatait apró észrevételek jelzik előre. A kis dudor az oldalon, ami korábban nem volt ott, hazaérsz a feleségethez és két boros poharat találsz a mosogatóban, amikor azt hallott, hogy adásunkat megszakítjuk. Számomra az volt a jel, hogy nem indult el a fúró. Három perccel korábban még gond nélkül működött. Miután befejeztem egy lyukat, félretettem hűlni, mint eddig. De amikor folytatni akartam a munkát, láttam, hogy a gép halott. Még a bekapcsolás jelző lámpa sem gyulladt fel. Nem aggódtam. Legrosszabb esetben van egy másik fúróm, amit ugyan órákig tartana beüzemelni, de ez aligha jelenthet problémát. Mivel a lámpa sem gyulladt fel, valószínűleg a hálózati feszültséggel volt baj. Ránéztem a légzsillép ablakára, és láttam, hogy a lakban égnek a fények, vagyis nem rendszer szintű hibáról volt szó. Ellenőriztem a megszakítókat, és valóban, mindhárom ki volt oldva. Biztos túl sokan perjutott a fúróba. Ha, nem nagy ügy. Újra állítottam a megszakítókat, és visszatértem a munkához. Beindult a fúró. Gyártottam a lyukakat. Nem tűnik nagy dolognak, ugye? Nekem sem tűnt annak. 17 órakor 131 lyukkal fejeztem be az aznapi munkát. Kevesebbel, mint tegnap, de elment egy kis idő az üzemzavar miatt. Jelentettem a helyzetemet. 17 óra 8 perc. Vatni. Ma 131 jókkal végeztem, összesen 488-nál tartok. Volt egy kis fúró probléma, kioldottak a megszakítók. Valami kontakthiba lehet, valószínűleg a hálózati feszültség csatlakozásánál. Lehet, hogy újra kell kábeleznem. A föld és a mars már csak 18 fénypercre vannak egymástól, és a NASA általában 25 percen belül válaszol. A kommunikáció ugyebár a kettes marsjáron keresztül történik, az továbbít mindent a Nem henyélhetek csak úgy alakban a válaszra várva. Ott kell maradnom a járműben, amíg az üzenetemet nyugtázzák. 17 óra 38 perc. Vátni. Nem kaptam választ. Utolsó üzenetet 30 perce küldtem. Nyugtázást kérek. Vártam még 30 percet, de nem érkezett válasz. Kezdett eluralkodni rajtam a félelem. Amikor a GPL kockabrigádja meghackelt a Marsjárót és a Pathfinder-t, hogy a szegény ember IM kliensévé alakítsa őket, küldtek nekem egy hibaelhárító puskát. Elvégeztem az első instrukciót. 18 óra 9 perc. Vátni System Command. Státusz 18 óra 9 perc Rendszer Az utolsó üzenet küldése 0 óra 31 perccel ezelőtt. Utolsó üzenet fogadása 26 óra 17 perccel ezelőtt. Utolsó pingválasz fogadása a szondától 4 óra 24 perccel ezelőtt. Figyelem, 59 megválaszolatlan ping... A Pathfinder már nem kommunikált a marsjáróval. Négy órája és 24 perce nem reagál a pingekre. Gyors felszámolással belőttem, hogy az ma 13 óra 30 körül volt. Ugyanakkor, amikor a fúró leállt. Próbáltam nem pánikba esni. A hiba elhárító listán fel van sorolva, mivel lehet próbálkozni, ha a kommunikáció megszakad. Ezek sorrendben, első, ellenőrizze a Pathfinder áramellátását. 2, rebootolja a marsjárót. 3. Rebutolja a Pathfinder-t az áramellátás ki és bekapcsolásával. 4. Installálja a marsjáró kommunikációs szoftverét a másik marsjáróra, próbálja meg onnan. 5. Ha egyik marsjáróval sem működik, valószínűleg a Pathfinderrel van probléma. Alaposan vizsgálja meg a csatlakozásokat, tisztítsa meg a Pathfinder-t a marsi homoktól. 6. Üzenjen kövekből kirakott marskóddal, betűzze le, próbálkozott. A probléma megoldható lehet a Pathfinder távoli frissítésével. Csak az első lépésig jutottam. Megnéztem a Pathfinder csatlakozásait, és a negatív vezeték kiárt. Teljesen feldobottam. Hm, micsoda megkönnyebbülés. Mosolyogva vettem elő az elektronikai készletemet, hogy visszakössem a vezetéket. Kihúztam a szondából, hogy jól megtisztítsam, már amennyire az űrruha lehetett, és valami furcsára lettem figyelmes. A szigetelés megolvadt. Ezen elgondolkodtam. A megolvadt szigetelés általában rövid zárlatra utal. Nagyobb áram haladt át a vezetéken, mint amennyivel az meg tudott birkózni. De a drót csupasz része nem volt fekete, sőt, nem volt még csak megpörkülődve sem. A pozitív vezeték szigetelése pedig egyáltalán nem olvadt meg. Aztán leesett nekem, hogy ez a mocskos marsom teljesen másként működik. Persze, hogy nem pörkülődött meg a vezeték, mert az az oxidáció miatt történik, márpedig nincs oxigén a levegőben, tehát jó eséllyel mégis rövid zárlatul van szó. Azonban, mivel a pozitív vezetékeket nem érintette, az áramnak valahonnan máshonnan kellett jönnie. És a fúró megszakítója nagyjából ugyanakkor oldódott ki. Ó, oh, apicsába! A Pathfinder belső elektronikájának egy része alakba vezető földelt kábel is, ami megakadályozza a marsi időjárásban képződő elektromos kisüléseket. Sem víz, sem állandó homokfúvás nem vezetett komoly kisüléshez. A burkolat az Alpon ellenült, a Tetraéder négy oldalának egyikén, ami a Pathfinder-t a Marsra hozta. A másik három oldala az Éris Wallisban volt, ahol hagytam. Az panel és a munkaállomás közt a Miller ballonok voltak, amikkel a Pathfinder végrehajtotta a bukfencezvel Sokuk szétszakadt a szállítás során, de még így is sok anyag maradt belőlük. Elég, hogy körbeérjenek az panel körül, és kapcsolatban legyenek a lakkal. Meg kellene említenem, hogy a Miller jó vezető. 13 óra 30-kor a fúrót neki támasztottam a munkaállomásnak a fúró burkolata el volt távolítva, hogy ne tudjon hozzácsatlakozni a hálózati feszültség. A munkaállomás fémből van, úgyhogy ha a fúró pont megfelelően dől hozzá, kapcsolat jöhet létre fém és fém között. És pontosan ez történt. Az áram a fúró pozitív vezetékéből áthaladt a munkaállomásba, onnan a millarba, onnan a Pathfinder burkolatába, át egy csomó rendkívül érzékeny pótolhatatlan elektronikus berendezésen, és végül kifutott a Pathfinder áramellátásának negatív vezetékén. A Pathfinder 50 milliamperen üzemel, most 9000 milliampert kapott, ami végigszántotta a kifinomult elektronikát, és mindent megsütött. A megszakítók kioldottak, de akkor már túl késő volt. A Pathfindernek vége. Nem tudok kapcsolatba lépni a földdel. Magamra maradtam.